християнського православного храму. В сосудишці суто дискос, потир, звіздиця, лжиця, коп'є, а також пелини, тобто три покрови для святих дарів, два малих і один великий, що зветься воздухом. Всі вони золототкані і так само коштовні, як священні сосуди, що виготовляються із срібла або ж із золота, і можуть здобитися коштовним камінням. Лжиця – це ложечка для причастя. Її видовжена фігурна ручка закінчується хрестиком. Ще два хрести, зображені на ручці і коковці. І під третім христом викорбовано напис «Іс-Хр-Ника», тобто «Ісус Христос Побідив. Причастя восходить до тайної вечері, приподаної Христом своїм учням, де він сказав, «Все є тіло моє, що за вас дається. Все чиніть на мій спомин. Євангеліє от Луки Часточки священного хліба, що символізувало тіло Христове, у перших церквах давали чоловікам у руки, а жінкам – у чисті хустинки Але в часи переблаженного Іоанна Златоуста Одна жона, віднісши додому святий хліб Змішала його із чарівним зіллям Щоб використати для волхвування Щоб запобігти повторенню таких нечистивостей Златоуст ввів звичай Вкладати часточку проскурки в уста віруючим а що зловмисники могли понести святий хліб додому, схований у роті, то заповідано було давати в уста тіло Христове разом із Божою у вигляді вина кров'ю. А для вживання теплоти із метою запивання введено було лжицю, яка по-грецьки звалася «лабіс», тобто «кліщі» для нагадування тих кліщів, якими Серафим узяв розпечену вуглину і доторкнувся до неї уст пророка Ісайї. Ось, як багато може сказати, здавалося б, звичайно, золота ложечка, подібну до якої можна знайти у першій ліпшій церкві, щоправда, не золоту і, звісно ж, не таку древню. Експертиза виявила на зворотньому боці ручки ледь помітний напис – Загадковими літерами, для розшифрування яких довелося звернутися до лінгвістів. Перша несподіванка. На предметі християнського культу напис давньоєврейськими літерами. Напис не дуже розбірливий, чи то Ієгуда Гакоген, чи то Гасокон. Але поза всіма сумнівами єврейське ім'я. Як то могло статися? Оксана Винокур не вельми переймалася цим несподіваним відкриттям. То могло бути ім'я древнього київського ювеліра, як, скажімо, у дореволюційні часи імена Маршала або Лоріє, що їх знаходимо сьогодні на срібних виробах того часу. Для справи, яку розслідувала Оксана Винокур, це не мало значення. Третій речовий доказ – книжка академіка Ліхачова про слово о полку Ігорів міг би стати тою ниточкою, що приводить до клубочка. Але треба було ще впіймати тут ниточку, щоб іти за нею, не випускаючи спучок. Книжка опублікована Ленінградським академічним видавництвом, наклад мізерний, тільки для бібліотек. Та й то не для масових, а лише престижних. У бібліотеках особистих можуть опинитися буквально лічені примірники, що значною мірою полегшує розслідування. Наведено довідки у бібліотеках республіканських, академічних, вузівських. З усією можливою делікатністю поцікавилися у тих вчених і письменників, які впродовж років, розробляють проблеми слова. Чи мають вони у своїх книгозбірнях